Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос і іноді це комусь подобається. Різдвяна свинка. Розділ п'ятдесятий. Острів улюбленців. Минуло чимало годин, поки Джека розбудив голос надії. «Джеку, пора», – сказала вона. «Приготуйся. Боюся, що вам...» «Доведеться змокнути, але далі я вже не зможу нести вас». Джек ледве розплющив очі, бо з обох кінців килима струманіло сліпуче, як від фортуни світло. Сам килим був уже гарячий, а Джекова піжама знову стала тепла і суха. Навіть його ногам тепер було тепло. Він зрозумів, вони потрапили до місця, де яскраво сяє сонце. «Готові?» – вигукнула Надія. «Спочатку виставте ноги. Відстань невелика, а я лечу так низько, як тільки можу». «Нумо, Ерес!» – мовив Джек. «Ти перший!» – буркнула різдвяна свинка. І Джек, здогадавшись, що вона боїться стрибати в море, бо не вміє плавати, підбадьорив її. «Коли ти торкнешся води, Ерес, я буду вже там. Не хвилюйся!» Джек підсунувся до краю їхнього гамака килима. Запах моря посилився, і малий відчув, як сонце припікає його босі ноги. Глибоко вдихнувши, він вислизнув з килима. Як і обіцяла Надія, відстань до води була невелика, тож за кілька секунд він уже стояв по коліна в кришталево-чистому морі, теплому, наче ванна. Озирнувшись, Джек побачив чудовий острів з пальмами, що погойдувались під вітерцем і м'якеньким білим пісочком. Безхмарне небо було барвінково синє й поцятковане численними отворами, а берегом до нього, на чолі незліченних інших стареньких іграшок, бігла ГС. ГС. вигукнув Джек, сміючись і плачучи водночас. ГС. Це я. Гез була точнісінько така сама, як і завжди. Сіренька, клаповуха, з гудзиками замість очей, і вона аж сяяла з радощів, біжучи берегом до моря. Джек помчав назустріч, розбризкуючи воду і широко розвівши руки, а з гудзиків оченят Гез текли сльози. Нарешті хлопчик і його іграшка зустрілись і пригорнулись так міцно, як колись. І Джек знову вдихнув запах ГС. Запах ліжка, садка і ледь відчутного аромату маминих парфумів, коли мама нахилялась, щоб поцілувати ГС перед сном. ГС! Я знайшов тебе, знайшов, схлипував Джек, а за спиною старенької свинки сотні пошарпаних іграшок радісно сміялись, плескали в долоні лапки й копиться. А одна маленька пташка навіть зробила сальто. «Тепер усе знову гаразд. Голлі тебе викинула. Я так розсердився, бо знав, що ти лежиш сама на шосе, і не зміг цього витримати, і репетував, і розтрощив свою спальню. Знаю, Джеку, знаю!» – поплескала Джека по спині ГЕС. «Та зараз уже все гаразд. Ти знайшов мене. Ходімо до мого будиночка». Обіймаючи Джека за плечі своєю потертою ніжкою, ГЕЕС вивела його з моря на берег, а всі інші улюблені речі, їй далі радісно хомоніли, дивлячись на них. — Я живу тут, — показала ГЕЕС на маленький жовтий пляжний будиночок. — Разом з одним твоїм знайомим. На превеликий свій подив Джек побачив, що з вікна визирає старенький ангел з туалетного паперу, з широченною усмішкою на бородатому обличчі. Будиночок виявився світлий, яскравий і просторий. З його віком відкривався чудовий краєвид на море і пальмовий гай. «Як тут чудово, Гес? вигукнув Джек. «Справді?» – перепитала Гес. «А, ти пам'ятаєш нашого давнього приятеля? Ангела з туалетного паперу?» «Так», – відповів Джек. «Але...» Я думав, думав, що вас погриз пасик тобі. Так, погриз. Чудовим мелодійним голосом підтвердив ангел. Подер мене на шматочки. Там, на горі, від мене залишилось хіба що пасмо вовни, яке ти знайдеш, коли пошукаєш як слід. Під другим, найбільшим твоїм подарунком. Я не розумію, здивувався Джек. Ви ж... «Тут! Тут моя оживлена частина!» – відповів ангел з туалетного паперу. «Мама так любила мене, що мені дозволили назавжди залишитись на острові улюбленців». «Але ж тоді...» – промовив Джек, обернувшись до ГЕС, бо його зненацька вразила моторошна думка. «Це означає... Знаєш, ГЕС... Амбіція сказала що тебе переїхала вантажівка. «На жаль, на жаль, це правда, Джеку!» Спокійно відповіла ГС. «Дідусь ризикував своїм життям, намагаючись мене врятувати. Але мене справді переїхала вантажівка. Дідусь бачив, як я луснула. У країні живих від мене залишились хіба що кілька квасолинок і клаптик брудної матерії». «Але ж ти тут!» Наполягав Джек. Я можу доторкнутися до тебе. Я відчуваю твоє тіло, твій запах. Так? Підтвердила ГЕС, підводячи Джека до смугастої канапи і сідаючи там разом з ним. Це сталося завдяки тобі, бо ти дуже любиш мене. Цей острів мені добре знайомий. Я тут як удома. Улюблені речі, коли губляться, потрапляють прямісінько на цей острів. «Нам навіть не потрібно проходити через Забудькове. Я вже багато років маю тут друзів». У ГС замерахтіли старенькі гудзики її очей. «Бо ти частенько губив мене. Пам'ятаєш Джеку?» «І згубник тут ніколи не з'являється?» – запитав Джек. «Ніколи!» – запевнила ГС. «Йому заборонено навіть ступати на цей острів. Та якби він і прийшов...» то не зміг би зашкодити нам. Людська любов подарувала нам безсмертя. Але якщо ж ти луснула, якщо тебе переїхала вантажівка, то як я зможу забрати тебе додому? РС обіцяла мені, що я зможу повернути тебе. ГС і ангел з туалетного паперу замислено перезирнулись. Ну, моя сестричка сказала правду. Відповіла нарешті ГС. Ти... Можеш нині забрати мене назад, до країни живих, якщо справді цього хочеш. Там на горі досі триває ніч чудес і віднайдених утрат. Проте... «Ерес, ми зробили це!» – вигукнув Джек, обертаючись до різдвяної свинки. Однак її там не було. Розділ 51. Правда. «Ерес!» «Різдвяна свинка! Куди вона зникла?» озирнувся Джек, а тоді підхопився з канапи і кинувся до вікна. «Вона ж стрибнула в море відразу за мною, так?» «Ой, ні!» – зойкнув малий. «Вона ж не потонула, правда? Там було зовсім неглибоко. Я думав, що з нею нічого не станеться!» Джек раптом згадав, що не почув сплеску, коли різдвяна свинка мала впасти після нього у воду. Він був занадто захоплений тим, що побачив на березі ГС. Визирнувши у вікно, він побачив у небі щось схоже на велетенського птаха, який відлітав геть від острова і зрозумів, що то була надія, яка поверталась на материк разом із Килимом, що й далі гойдався під нею. «Різдвяній свинці тут не можна бути, Джеку!» пояснив своїм мелодійним голосом ангел з туалетного паперу. Це місце лише для речей, які дуже-дуже люблять у країні живих. То чому ж вона летить геть? Зненацька перелякався Джек. Я повинен забрати її додому. Я обіцяв, що віддам її Голлі. Джеку, сказала гс знову поклавши йому ніжку на плече. «Моя сестричка завжди знала, що не зможе повернутися до країни живих разом з тобою. Там, на горі, моє тіло було знищене, тому я можу залишити країну загублених тільки тоді, якщо схожа на мене іграшка віддасть себе замість мене в жертву згубникові. От різдвяна свинка і вирішила замінити мене. Цей закон відомий кожній речі. Та я ніколи ще не чула, щоб якась річ... «Зробила це з доброї волі!» «Чому ж вона зробила це?» прошепотів Джек. «Чому? Вона хотіла, щоб ти був щасливий!» пояснила ГС. «Це неможливо!» ледь чутно проказав Джек. «Я ж бурляв її об шафу, топтав її ногами. Я намагався відірвати їй голову. Вона розуміла, чому ти так чинив!» лагідно відповіла ГС. Вона була замінницею, а коли замінники оживають, то розуміють своїх власників від самого початку. Все, що я знаю про тебе, вона знала так само, і так само завжди любила тебе, як і я. То... то чому ж вона нічого мені не сказала?» Шепотів Джек, на очах якого знову виступили сльози. «Вона вдавала, ніби може повернутися зі мною назад». «Вимагала, щоб я пообіцяв віддати її Голлі». «Вона все це вигадувала, бо не хотіла, щоб ти журився тим, що вона збиралась зробити», – пояснила ГС. «Ерес – невибаглива свинка. Вона з самого початку розуміла, що в тебе на душі, і знала, що ніколи не замінить для тебе мене. Тому вона і вирішила пожертвувати собою, бо твоє щастя було для неї важливішим за її власне». «Якби вона сказала це мені!» – вигукнув Джек, і ніби персикова кісточка застрягла у нього в горлянці. «Я ж думав, що ми всі разом повернемось додому. Я думав, що і надалі бачитимусь з нею. Що вона тепер робитиме, коли повернеться на материк? Вирошить на пустище!» – тихо мовила Геас. «Якщо я стану вільною, різдвяна свинка повинна замінити мене в країні загублених». А оскільки вона порушувала закон ще й багато разів, то кожна річ, яка допомагатиме їй, неодмінно буде з'їдена. Вона завжди знала, що, врешті, зустрінеться віч на віч із згубником, якщо порятує мене. Боюсь, боюся, що в неї вже обмаль часу. Джек знову поглянув у вікно, затуманеними від сліз очима. Надія вже перетворилась на крихітну цяточку, аж десь на обрії. «Якби вона мені про це сказала!» – повторював Джек, і сльози текли йому по щоках. «Так, нечесно, нічого мені не казати!» Він пригадав прожектори згубника, що прочісували пустище і моторушну історію, яку розповіла йому різдвяна свинка. Проте, як згубник висмоктує оживлену частину речі. Це те, що люди називають смертю. Джек кинувся назад до смугастої канапи ГЕС, упав на неї і нестримно заридав. — Я не хотів цього! — схлипував він. — Не хотів, щоб її спіймав згубник. — Я знаю, що ти не хотів цього Джеку, — мовила ГЕС, сідаючи біля хлопця і пригортаючи його ніжкою. З другого боку сів ангел з туалетного паперу. Він не міг обійняти Джека, бо не мав рук, і лише глибоко і сумовито зітхав. Джек безупину думав про те, що їм випало пережити разом із різдвяною свинкою. Він пригадав, як різдвяна свинка вдавала, ніби він їй не дуже подобається, і тепер розумів. Ерес чинила так, щоб Джек не почувався винним думав про те, як дотепно РС врятувало його від дробарки, як її рильце мало не зникло під зеленою водою в місті Туги, і він ледве встиг допомогти їй. Лише тепер він усвідомив, що салоні бризки на його вустах, коли вони разом летіли минулої ночі в келимах, були свізьми РС. Коли Джек радів і тішився, що вони прямують до острова Улюбленців, РС плакала, бо знала, що вже востаннє бачиться з Джеком, і коли вони прибудуть на острів, то розпрощаються навіки. Увесь цей час Джекові здавалось, що він знову буде щасливий, коли знайде ГС. Однак тепер він не відчував цього щастя. Тільки зараз, коли було вже запізно, він зрозумів, як полюбив РС. Ні. «Не замість ГЕС, а саму собою, за її відвагу й доброту!» Цієї миті Джек по-справжньому збагнув, що значить бути оживленим, бо зрозумів, що йому судилось зробити. «ГЕС, я повинен врятувати РС. ГЕС усміхнулась, зморщивши Рильця так само, як це робила ЕРЕС. «Я сподівалась, Джеку, що ти вирішиш саме так. Я дуже рада!» «Ти... ти підеш зі мною?» «Ти знаєш, Джеку, що я цього не можу!» Спокійно відповіла ГЕС, кладучи Джекові на долоню свою пошарпану сіру ніжку. «Ти можеш узяти додому тільки одну з нас. Та якщо ти порятуєш Ерес, я й далі безпечно і вічно житиму тут, на цьому чудовому острові!» «Це надзвичайне місце, і я щодня думатиму тут про тебе, і буду вдячна за те, що ти любив мене!» Джек обійняв свою найдавнішу приятельку. ГЕС завжди була так потрібна йому, і він так довго шукав її, що не міг повірити, що муситиме з нею розпрощатися. Та коли Джек згадав про РС, про те, як зараз потрібен їй він, то випустив ГЕС із обіймів, і промовив крізь сльози. «Як мені тепер повернутись на пустище? Надії вже нема!» Кілька хвилин усі мовчали. Аж тут обізвався ангел з туалетного паперу. «Здається, я знаю, хто може нам допомогти. Ходімо зі мною!» Розділ 52 Славнозвісний приятель Джек і Гес – Вийшли з будиночка слідом за ангелом з туалетного паперу і попрямували до сусіднього містечка. Всі будиночки на острові улюбленців були пофарбовані в кольори морозива. Вулиці були чистісінькі, а всі старенькі іграшки, а інших речей тут, здається, не було взагалі, усміхалися і вітались з ними. ГЕС, здавалось, мала тут багато друзів, а коригувальників не було помітно взагалі. Друзі проходили повз різдвяні ялинки, оздоблені мушлями й морськими зірками, повз крамнички, де продавались відерця й лопатки, і невеличкий базарчик, де можна було купити м'ячі та сонячні окуляри. Був тут навіть салон краси, де ляльки й ведмедики в лікарських халатах лагодили стареньким іграшкам подерте хутро або пришивали відірвані очі. «Ось ми й прийшли!» Нарешті сказав ангел з туалетного паперу, показуючи на величезний дерев'яний будинок, що височів у самісінькому центрі містечка. На табличці над дверима було написано город. Оскільки Джек був в завбільшки з ГС, а двері призначалися для звичайної людини, він ніяк не міг би дістати до дзвінка. Хто тут живе? запитав він. Зараз побачиш. Відповів ангел з туалетного паперу. «Стукати доведеться вам, бо я не маю рук». «Пробач мені, будь ласка!» Почав виправдовуватись Джек. «Мені було лише чотири роки, коли я змайстрував тебе». Отож, Джек із ГЕС загупали в двері, хоч чутно було тільки Джекові удари, бо в ГЕС ніжки були занадто м'які. З того боку дверей залунали кроки, дуже гучній, немов би ступав якийсь велетень. Аж нарешті двері рипнули й відчинились. За ними стояв високий старий дідусь із білосніжною бородою, у білій курці і червоних штанях. Санта-Клаус? Здивувався Джек. Що ви тут робите? Е-е, <плес> <плес> <плес> Санта-Клаус, не знаючи, що відповісти. «Просто, розумієш, речі теж заслуговують на Різдво, тому в мене тут є така собі зимова дачка. Але як живий хлопчик потрапив до країни загублених? Я в таке ніколи не повірив би. Я навіть не думав, що це взагалі можливо». «Тільки цієї ночі», – пояснив Джек. «А там на горі ще й досі святвечір?» Так відповів Санта-Клаус, поглянувши на годинник. Залишилась ще майже година. Слава Богу! Будь ласка, попросив Джек. Допоможіть мені врятувати різдвяну свинку, щоб я забрав її додому. Вона опинилась на пустощі неоплакуваних, а я повинен визволити її від згубника. Ох! засмутився Санта-Клаус. Якусь хвилину він чухав собі бороду, а тоді зітхнув і сказав, «На жаль, цього я не можу тобі пообіцяти». «Ой!» – прикусив губу Джек, щоб не заплакати знову. «Розумієш, мені заборонено з'являтись на материку», – пояснив Санта-Клаус. «Згубник і я, ну це важко розтлумачити, я чиню по-своєму на горі» а він чинить по-своєму внизу. Я можу полетіти з тобою до пустища своїми саньми, не сідаючи там, але тоді мені доведеться залишити тебе самого. Ти певен, що не хотів би повернутися додому, до свого ліжечка. Це було б набагато безпечніше, і я легко міг би це зробити. «Ні», – хитнув головою Джек, – «я мушу врятувати різдвяну свинку». «Тоді?» – зауважив Санта-Клаус. «Ти дуже сміливий хлопчик, і я зараз приготую сани. Зачекаю тут». Санта-Клаус повернувся до будинку, зачинивши за собою двері. А Джек, Г.С. і ангел з туалетного паперу чекали під сонечком, коли він знову вийде. Почувались вони якось дивно. Джек досі ледве стримував сльози – він багато що хотів сказати ГС, та не міг підібрати правильних слів. Нарешті вони почули тупіт копит і дзеленчання дзвіночків, а тоді з-за рогу дерев'яного будинку вийшов Санта-Клаус у своїй шапці, кожусі та чоботах разом з вісьмома північними оленями, запряженими у сани і навантаженими горою дарунків. Коли перехожі іграшки побачили сани, не кажучи вже про Санта-Клауса в шапці й чоботях, вони з'юрмились довкола, щоб подивитись, як він злітатиме в небо. А Джекові, коли довкола було стільки речей, стало ще важче висловити те, що він хотів би сказати ХС. «Готовий, Джеку!» – запитав Санта-Клаус. «Так!» – відповів Джек. «Я... я тільки хотів би попрощатись!» Він обернувся до Ангела з туалетного паперу. «Нам усім бракуватиме тебе на вершечку ялинки». «Дякую, Джеку!» – мелодійним голосом відповів Ангел. «Мені теж цього бракуватиме». Далі Джек поглянув на Гес. «Я так хотів би, щоб ти теж повернулась додому!» – прошепотів він. в останнє обняла Джека за шию своїми ніжками – а хлопчина вдихнув знайомий запах їхніх схованок, теплої печери під ковдрою і ледь чутного аромату маминих парфумів, коли вона цілувала Джека перед сном. «Отрати! Це частина життя!» – прошепотіла геяс на вухо Джекові, а її рильце розкуйовдило малому волосся. «Проте те, хто з нас живе і тоді, коли його гублять, це все завдяки любові. Я завжди буду тут!» на острові улюбленців. І коли ти пригортатимеш різдвяну свинку, ти водночас пригортатимеш і мене, бо ми близнючки Джеку, і все, що відчуває вона, так само відчуваю і я. Та якщо ти хочеш її врятувати, провадила ГЕС, тобі треба поквапитись. З усіх речей на пустищі згубник найбільше прагнутиме зловити саме різдвяну свинку, як попередження всім іншим замінникам, «Яким закортіло б перехитрити його в майбутньому?» «Прощавай, ГЕС!» – мовив Джек, випускаючи з обіймів свою найдавнішу приятельку. Зараз він був такий маленький, що Санта-Клаус мусив підсадити його на сани. «Я радий, що побачив, де ти живеш!» – гукнув Джек до ГЕС, витираючи з очей сльози. «Я завжди знав, що тобі до вподоби пляж!» «То правда!» зізналася ГЕС, чиї очі Гудзики були так само заплакані, як і в Джека. — Щасти тобі, Джеку, і привітай від мене, сестричку. Подякуй їй за все, що вона постаралась зробити. Скажи їй, що вона найкраща і найсміливіша свинка на світі. Розділ 53. Мандрівка на санях коли сани зрушили з місця, ще більше іграшок повибігали зі своїх будиночків, щоб подивитись на це диво. Олені помчали чвалом, і теплий вітерець розтріпав Джекові волосся. Він озирнувся. ГЕС і ангел з туалетного паперу дедалі меншали. А тоді задзвеніла упряж, шугануло в обличчя гарячим повітрям, сани злетіли вгору, і Джек побачив, як швидко віддаляється внизу острів улюбленців. Невдовзі він уже став золотою цяточкою серед неозору блакиті океану. Попри те, що Санта-Клаус був набагато більший за Джека, який і досі залишався маленьким, наче іграшка, він був ще й найславнозвіснішою особою, з якою малому будь-коли випадало бачитись. Тому Джек занімів і не міг сказати ані слова. На щастя, Санта-Клауса зовсім не потрібно було розговорювати. «Коли я висаджу тебе, то піднімусь на гору і візьмусь розвозити дарунки», – повідомив він, усміхаючись Джекові. «А як ви встигаєте за одну ніч об'їхати цілий світ і роздати стільки дарунків?» – запитав Джек. «Це його завжди цікавило». «На жаль, це таємниця». Відповів, підморгнувши Санта-Клаус. Але ти, мабуть, і сам здогадуєшся, що тут не обходиться без чаїв. Я насправді так і думав, кивнув Джек. Ти, звісно, попросив у мене новий велосипед, вів далі Санта-Клаус. Так, зізнався Джек, але зараз для мене найголовніше не велосипед, а різдвяна свинка. «Ну, якщо тобі вдасться врятувати її, не забудь покатати її на велосипеді», – порадив Санта-Клаус. «Ця свинка дуже полюбляє гасати на велосипеді, хоч вона цього ще й не знає. Вона зовсім новенька». «Правда?» – погодився Джек, уявляючи, як він мчить вулицею, запхавши різдвяну свинку собі під куртку. «Вона дуже відчайдушна свинка, егеш». «Дуже відчайдушна!» – погодився Санта-Клаус, якщо кинула виклик самому згубникові. «А звідки взявся цей згубник?» – запитав Джек. «Це дуже цікаве запитання!» – відповів Санта-Клаус уже без усмішки. «Цього ніхто, напевно, не знає. Дехто каже, що його породили люди». Бо там, на горі, стільки жадоби і жорстокості, що вони просякнули аж сюди, вниз, і почали викрадати тут речі і робити собі з них тіло. Інші кажуть, що згубник жив тут ще з прадавніх часів. Таке собі чудовисько, що так заздрило людям і створеним ними дивовижним речам, що за першої ліпшої змоги намагалось поцупити ці речі. А понад усе згубник жадає заволодіти речами, які люди найбільше цінують і люблять, такими, як на острові улюбленців. Але не може до них дістатись, і це його страшенно бісить. А тепер Джеку понишпори саду, серед дарунків, і вибери собі який-небудь теплий одяг. Джек обмацав дарунки, знайшов один м'якенький пакуночок, і витяг з нього плюшового ведмедика в светрику. Цей светрик якнайкраще пасував малому. Він зрадів знахідці, бо вже за кілька хвилин тепле повітря почало холонути. Намальоване небо поволі мінялось з ясно-блакитного на сіре. Сонце зникло за хмарами, і невдовзі на Джека знову сипонуло снігом. Вони летіли далі, олені побрязкували упряжю а Джекове обличчя терпло від крижаного повітря. Він думав тільки про Ерес, яка вже напевно дісталась до пустища неоплакуваних. Вона блукатиме там, тужитиме за Джеком, любитиме його, але віритиме, що він уже повернувся до країни живих разом з ГЕС, надто щасливий для того, щоб перейматися долею її замінниці. Розділ 54. Повернення на пустище. Аж нарешті, коли небо з сірого стало чорним і повалив такий лопатий сніг, що вже не танув ні на Санта-Клаусовій бороді, ні на Джекових віях, вони побачили вогні міста Туги. Вони пролетіли над золоченим дахом палацу влади, над каналами, у яких віддзеркалювались їхні сани і летючі олені і вже невдовзі полинули над безмежним темним пустищем. Санта-Клаус повісив на гачок золотий ліхтар, щоб трохи освітити землю внизу. Джек озирався на всі боки, сподіваючись побачити десь різдвяну свинку. Тінь від сани ковзала засніженою кам'янистою землею, однак там не було видно жодної речі, аж поки вони помітили маленький червоний рухомий вогник. Це згубні звички, пояснив Санта-Клаусові Джек, показуючи на невеличку ватагу частин тіла, серед яких досі був велетенський рот, що палив цигарку. Вони не дуже приємні. Згубник, напевно, вже поїв декого з них, додав Джек, озираючись на згубні звички, коли сани полетіли далі. Раніше їх тут було більше. Вони легко мчали над пустищем так низько, як міг на це наважитись Санта-Клаус, і пильно придивлялись до цього голого краєвиду, шукаючи РС. Проте Джек ніде її не бачив. Моторошна думка стиснула йому серце. «Невже вони запізнились? Невже РС уже зловили?» «Компас!» Несподівано вигукнув Джек, коли в хиткому ліхтарному світлі зблистуло кругле латунне тіло, що, як завжди, кудись що духу котилось. «Санта Клаусе, дозвольте мені запитати в компаса, чи не бачив він Ерес?» Санта Клаус розвернув сани, і вони підлетіли до компаса, що стояв, вирячивши на них очі. «Санта Клаус?» заволав він. «Так, це я!» відповів з усмішкою Санта Клаус. «Яке щастя, що ти досі з нами, компасе!» «Ой, «Ти ж знаєш, як я люблю всякі гонитви!» — мовив компас, крутячись, мов, дзига, щоб не втрачати з виду сани, що кружляли над ним. «А що ви, туточки, робите удвох?» «Мені треба знайти різдвяну свинку!» — гукнув Джек. «Ти не бачив її?» Компасова стрілка зненацька сумно ворухнулась і показала на південь. «Е, так, я бачив її, хлопчику піжамо!» — відповів він. «І де ж вона?» – не вгавав Джек, якому від невпинного кружляння саней уже наморочилось у голові. «На жаль, – відповів компас, – її спіймали десь із півгодини тому. Вона навіть не пробувала втекти. Я кричав їй, щоб тікала світ за очі, та вона просто стояла і чекала, поки її схопить згубник». «Ні!» – прошепотів Джек. «Це все була його вина. Він мав прибути сюди якнайшвидше, але згаяв купу часу, вирішуючи, що йому робити, і тепер...» «То вона у лігві згубника?» – запитав Санта-Клаус. «Вона там, якщо вона взагалі десь є», – відповів компас. «Бо її могли вже з'їсти. Згубник дуже тішився, що вона в його лапах». Я ще ніколи не бачив, щоб він так радів. «Компасе, а ти знаєш, де лігвозгубника?» – спитав Джек. «А вже ж?» – відповів компас. «То, може, ти відведеш мене туди?» «Ти хочеш потрапити до лігвозгубника?» – здивовано перепитав компас. «Так», – мовив Джек, готуючись стрибати з саней. «Ерес, моя свинка!» «Якщо вона досі оживлена, я заберу її додому!» «Джеку!» – сказав Санта-Клаус, коли хлопчина вже наготувався стрибати. «Якщо я зможу, то допоможу тобі пізніше. Можливо, зроблю щось для тебе на горі. А тим часом будь дуже обережний, бо згубникові найдужче в світі кортить спіймати живого хлопчика». «Я буду обережний!» – пообіцяв Джек. «Прощавайте, Санта-Клаусе! Дуже дякую вам!» Сказавши це, Джек підвівся з сидіння і вистрибнув із саней на пустище. Він упав на будяки, яких не помітив у темряві, і хоч таке приземлення було не вельми приємне та ще й колюче, однак це було краще, ніж гепнутись на гостре каміння. «Бувай, Джеку, щасти тобі!» Вигукнув Санта-Клаус і полетів на своїх санях, Золотий ліхтар почав швидко меншити, аж доки цілком пропав з очей. Компас захоплено дивився на Джека. «Як Санта-Клаус назвав тебе?» – перепитав він, підкотившись трохи ближче. «Живим хлопчиком?» «Так», – відповів Джек. «Я людина. Я потрапив сюди, щоб розшукати ГЕС. Але вона щасливо живе на острові улюбленців». «А зараз я хочу порятувати різдвяну свинку. Проведи мене, будь ласка, до лігва згубника, якщо знаєш дорогу». Компас ще якусь хвилину дивився на Джека, а тоді вигукнув на ціле пустище. «Про це говоритимуть століттями. Живий хлопчик, що пробрався до лігва згубника, щоб розшукати свою свинку і... Ну, нам ще не відомо, чим закінчиться ця історія. еге ж? Ще відомо. Погодився Джек. «Але прошу тебе, якщо ти знаєш дорогу, то покажи мені!» Компас покотився далі, а Джек побіг у за ним за мерзлою землею, і на їхні обличчя падав густий невгамовний сніг. Розділ 55. Кратер «Не журись, це не дуже далеко!» сказав компас, латунний обід якого торохкотів котів по камінню. Та все одно Джекові невдовзі закололо в боці, а його подряпані ноги змерзли. Проте він не звертав на це ані найменшої уваги. Він думав лише про Ерес, яка стояла і нітрохи не опиралась з губникові, бо думала, що Джек її не любить. Вони пробігли недовго, коли побачили на обрії полум'яно-червону заграву, що ставала дедалі більшою та яскравішою. «Бачиш отой вогонь?» – сказав компас. «Згубник живе в кратері, де безупину палає полум'я. Коли він висмоктує оживлену частину будь-якої речі і забирає все, що йому потрібно з її тіла, то спалює решту в цьому вогні». Джек затремтів зі страху. Проте не зупинився. Він мусить порятувати Ерес. Мусить. Дороги назад не було. Що ближче вони підходили до лігва згубника, то більшим і яскравішим ставало вогняне сяйво, а насамкінець земля почала хилитись донизу. Джек побачив широкий отвір усередині цього вулканоподібного кратера, з якого струменів ядучий чорний дим. Малий поглянув на небо над лігвом. Там не було видно жодного отвору. «Стій, компасе!» Засапано вигукнув Джек і зупинився. «Далі я піду сам!» «Дурниці!» Схвильовано заперечив компас. «Я ще ніколи не бував у лігві згубника. Оце буде страхіття, оце авантюра. Пам'ятаєш мій девіз?» «Щось ніби про редьку?» Невиразно пригадав Джек. «Ні, то була мораль», – пояснив Компас. «Я мав на увазі шкарпетки для півночі, парасольки для найкращих, та коли все котиться шкареберть, візьми з собою друга. Ти не можеш зустрітись із губником сам». «Можу, Компасе», – запевнив Джек. «Мушу. Ти не повинен загинути. Тут, на пустищі, речам потрібен герой». А ти єдиний, мудрий і сміливий, хто здатен тут вижити? — Як... як чудово ти сказав це, — відповів компас. — Ніколи ще речі не хвалили мене. Вони завжди так швидко втікають, що про все забувають. — Я не забуду тебе, хай там що станеться, — пообіцяв Джек. — Прощавай, компасе, дякую тобі за все. І він побіг схилом до отвору в землі один єдиний раз озирнувшись, щоб махнути на прощання компасові. Джек біг униз, ковзаючи на каменях і спотикаючись об хиткі брили. Він намагався бігти так швидко, як тільки міг, наполовину засліплений вогнем і димом, що вивергались із отвору посеред кратера. І невдовзі його піжама вже цілком висохла на цій спеці. Малий, Кашляв від густого чорного диму, що не пахнув горілою деревиною, як дим від багаття, а смердів смаленою пластмасою, тканиною і пінопластом. Нарешті, коли Джек уже задумався, скільки ж йому ще треба бігти, бо його босі ноги вже припікало розжарене каміння, він послизнувся на хитких круглаках і не в змозі зупинитись, полетів у отвір. Він падав охоплений димом у підземне лігво. І вже був певен, що згорить у полум'ї її ніколи більше не побачить ні мами, ні РС. Розділ 56. Лігво з губника. На превелике своє щастя Джек не потрапив у вогонь, а впав натомість біля нього на якийсь теплий, пружний і м'який горбок. Минуло кілька секунд, перш ніж він зрозумів, що лежить на клаптях матерії, яку згубник викидав геть, пожираючи різні речі. Ці рештки курились і тліли, бо зовсім поряд полагкотіло полум'я. Джек якомога швидше почав відповзати до дальшої кам'яної стіни, ковзаючи на купах пуху та опалених клаптів. Аж поки вперся в пічну стіну біля підземного отвору. І тут він почув стогін і крик, заглушений шумом і тріскотом величезного вогнища, біля якого він перед тим лежав. Джек примружився і озирнувся навкруги. Залігво згубникові правила велетенська підземна печера, посередині якої палало вогнище. По всіх стінах висіли клітки з речами, які згубник ще не пожер, і саме крики декого з цих ув'язнених речей він чув, хоч кричали й не всі. Багато хто з них просто тулились одне до одного, мовчки й сумовито сидячи по клітках, бо знали, що наближається їхній кінець. Здебільшого то були дешеві і неоковирні речі, які виробляли й губили мільйонами. Їх ніхто не бажав, не любив, і вони існували тільки для того, щоб ненадовго заповнити якийсь простір, аж поки їх засмокче до країни загублених. А ще там був згубник. Він був такий здоровенний, що Джек, який не зводив очи з кліток, спочатку навіть не помітив його, сприйнявши його величезне тіло за ще одну купу сміття. Згубник сидів навпочіпки по той бік вогнища навпроти Джека, а його страхітлива голова впиралась у стелю ліхва, як перед тим упиралась у дерев'яне небо пустища. Його прожектори очиська були вимкнені, тут він не потребував їх, адже довкола яскраво палав вогонь, підкидаючи на стіни марахтливі тіні. У порожніх скляних очах згубника. Танцювали блискітки язиків полум'я, що освітлювало також лискучий панцер на його тілі. Видно було, що згубник залишав собі тільки найтвердіші частинки мертвих речей. Метал, пластмасу, скло і каміння, що робило його схожим на якогось моторошного робота. Саме зараз він пожирав... Цілу пригорщу старих виделок, шматки яких вилітали з його пащі, коли він розгризав їх своїми блискучими зубиськами, що здавались твердими, як алмази. Згубник не помітив Джека, бо той упав з другого боку вогнища за щільною завісою густого чорного диму. Зараз Джек відчайдушно оглядав усі клітки, намагаючись побачити різдвяну свинку і без надії сподіваючись що її ще не роздерли на шматки, а вата й квасолинки з її черева ще не лежать посеред куб мотлопу. Проте він ніде не бачив жодної м'якої іграшки. Довкола були тільки невеличкі пластмасові цяцьки, які роздають безкоштовно разом із замовленими стравами, старі часописи і зарядні пристрої для приладдя, яке вже не працювало. Тобто речі загублені без найменшого жалю, за якими ніхто й ніколи не сумував. З кожною миттю Джакова тривога зростала. Невже він запізнився? Аж тут раптом він побачив її. Ерес стояла в одній з кліток, що висіли найвище на стіні, стискаючи своїми маленькими ніжками гратки і спостерігаючи, як згубник, пожирає старі виделки. Разом з нею був поламаний ангел, що забився в куточок клітки і сидів там, затуливши єдиною рукою понівечене обличчя. Тепер, після всіх своїх пригод із Джеком, Ерес була ні в пошарпана, вже не гарненька і рожева, а брудна, позеленіла і клаповуха. — Я тут, Ерес! — прошепотів Джек, важко зводячись на ноги. Згубник тим часом догриз останні рештки покручених виделок і лунко на всю печеру вигукнув. — Ну що, Свинко, тепер тобі страшно? Джек ніколи ще не чув такого моторошного голосу. Пронисливий і болісний, він був схожий на вищання гальм, і Джекові здалося, що згубник напевно страждає майже так само, як і речі, що чекають своєї смерті. Ерес відповіла своїм знайомим і рідним голоском. «Ні, я ж тобі казала, мені вже немає чого втрачати, а це надає відваги будь-якій речі. ніж мене, коли забажаєш. Для мене це вже не має жодного значення». «Гадаєш, що втрата піхотчину гірше, ніж бути розтертою на шматки?» – заверещав згубник. «Гірше, ніж повернутись у небуття, нічого не відчувати». «Стати нічим?» «Краще вже не відчувати нічого, ніж те, що я відчуваю зараз», – відповіла свинка. «Не кажи так», – прошепотів Джек, хоч і знав, що різдвяна свинка його не чує. Згубник важко звівся на залізні вістря, що правили йому за ноги. «Ти ще не чуєш страх переді мною, перш ніж помреш, пообіцяв він. А тоді зірвав замок з переповненої клітки, праворуч від тієї, де сиділи різдвяна свинка і поламаний ангел, і вигріб з неї півсотні покручених пластмасових яскравих соломинок, дешевого, нетривкого повітряного змія і неоковирну скляну розцяцьковану вазу. Джек чув їхні відчайдушні волання, коли згубник знову присів на впочівки. Роззявивши свою широченну металеву пащу, і заходився одну по одній закидати туди ці речі. Джек у розпачі озирнувся довкола, шукаючи способу дістатись до різдвяної свинки. Стіни були нерівні й горбкуваті, тож він подумав, що зуміє знайти достатньо виступів, щоб спробувати вчепитись за них. Спочатку він намацав тріщини, за який міг би вкопитись пальцями і почав підтягуватись угору. Просувався він дуже повільно. Розжарене каміння пекло йому руки й ноги, а за спиною тріскотів вогонь і скриготіли ще липи з губника, коли той гриз пластмасу і скло. Аж нарешті Джек видряпався до кліток, що висіли найвище. Тут було важче хапатись за розпечені камені, а ще він побоювався, що бідолашні речі побачать його зі своїх кліток і здивовано загомонять, попередивши згубника, що Джек тут. Та майже всі речі затуляли очі, щоб не бачити самого згубника, який зараз виколупував із зубів гострі скляні друзки і чіпляв їх до свого панцера, спочатку облизуючи їх страхітливим чорним гумовим язиком, що був змащений ніби якимось клеєм, а тоді приліплював зверху на коліщатка і кришечки, які там вже були. Джек почав ступати по гарячих дашках кліток, перестрибуючи з однієї на іншу. Градки обпікали йому ноги, та коли він наблизився до різдвяної свинки, чиї чорні оченята ще й досі незворушно дивились на згубника, то зіткнувся з новою перешкодою. На всіх клітках висіли великі замки, а на клітці з РС найбільший. Нарешті Джек спромігся застрибнути на клітку з різдвяною свинкою й паламаним ангелом. Ерес. прошепотів він. Ерес! Це я. Поглянь угору. Ерес підняла голову й на мить заклякла. Її чорні оченята вирячились із подиву. А поламаний ангел забрав руку зі свого погризаного обличчя і теж утупився в Джека. «Джеку?» – роззявила рота ріствяна свинка. «Що? Що ти?» «Я прийшов порятувати тебе. Вас обох!» – відповів Джек, перелазячи через дашок клітки, щоб ухопитись за величезний замок. «Ви належите мені, і я забираю вас додому. А що з ГЕС?» Ми з нею вже по-дружньому розпрощались, відповів Джек, смикаючи замок, який не піддавався. Вона сама захотіла, щоб я так зробив. Зараз я вас випущу. Та відімкнути замок йому ніяк не щастило. Джеку, я не розумію. Ти ж так хотів повернути ГЕС. — Я думав, що вона потрібна мені, пояснив Джек. Але тобі я потрібен більше. Негайно тікай звідси. «Для згубника в країні загублених немає нічого жаданішого, ніж жерти живого хлопчика. Ти станеш найціннішою здобиччю в його житті!» «Без вас я звідси не піду!» – наполягав Джек, намагаючись і далі відімкнути клітку. «Запізно!» – вигукнула різдвяна свинка, і з її очей покотились сльози. «Джеку, до Різдва залишилось кілька хвилин!» «Ти мусиш опинитись під отвором! Для нас надії вже немає, але ти ще можеш урятуватись!» Та Джек нічого не встиг відповісти, бо згубник знанацька заволав як найпронизливішим і найрипучішим вереском, який Джек коли-небудь чув. Його очиська знову спалахнули білим сяйвом, коли він звівся на свої гострі металеві ноги. Джек Різдвяна свинка і поламаний ангел застигли, опинившись під променями цього потужного світла. Згубник помітив живого хлопчика. Розділ 57. Остання надія. «І що ж це я бачу?» проскрипів згубник своїм моторошним репучим голосом. «Шматочок залівика!» Не схожий на жодну річ із тих, що я ловив раніше. Джек просунув руку між градцями клітки і схопив одну з ніжок різдвяної свинки. Поламаний ангел ухопився за другу її ніжку, і вони втрьох міцно тримались одне за одного, поки згубник неквапом пробирався до них печерою, розкидаючи на всі боки своїми гострющими залізними ногами рештки мертвих речей. Ті речі, що сиділи у розвішених на стінах клітках, стогнали й зойкали, бо вони зрозуміли, що відбувається, і знали, що наступними у згубниковій пащі опиняться Джек, різдвяна свинка й поламаний ангел. «Я знав, що ти прийдеш сюди. Скажи мені, малий, що змушує людей так сильно любити речі». Згубників подих обвіяв Джека гарячим смердючим вітром. Сморід був такий, ніби в шлунку цього чудовиська опинились усі звалища світу з усім їхнім тліном, трухою, гнилизною, сірчаною кислотою з акумуляторів і паленою гумою, продуктами розпаду, створених людьми речей. «Ми любимо не всі речі, а тільки особливі». — І що ж такого особливого у якійсь брудній і дешевій свинці, що ти так її любиш? — запитав згубник, насуваючи ще ближче свою волетенську, більшу заціле джекове тіло голову і свердлячи малого своїми сліпучими очиськами-прожекторами. — Бо вона найкраща і найсміливіша свинка в світі! — рішуче відповів джек. То... «Ти мене любиш?» – прошепотіла різдвяна свинка. Джек ще міцніше стиснув її ніжку і сказав. «Так, люблю!» «Але ж ГС!» «Можна любити більше, ніж одну річ!» – пояснив Джек. А тоді повернувся назад до згубника і додав. «Відпусти Ерес і поламаного ангела! Вони не заслуговують на те, щоб їх з'їли!» Вони нікому не завдали шкоди і не зробили нічого лихого. Відпусти їх додому разом зі мною. Згубник задер голову, широко роззявив свою страхітливу пащу, висолопивши величезний гумовий язик, схожий на товстого чорного вугра, що звивався поміж лискучими зубиськами і зареготав. А тоді знову засліпив чека своїми очима прожекторами і зарепетував: Невже ніхто не пояснив тобі, хто я такий, хлопчику? Я тільки беру, беру і беру. Свято вечір готок Згубник підступив ще ближче. Його страшні, гострі, як алмази зубиська, виблискували в червоних спалахах вогню, а з тхнуло огидним смородом. «Щойно годинник проб'є востаннє. Ти залишишся тут назавжди, без жодної надії на повернення. Тоді я проковтну тебе, і, можливо, теж полюблю речі так, як їх люблять люди». Тим часом по всіх стінах дешеві, ніким налюблені речі галасували, тремтіли і схлипували у своїх клітках. «Тільки на хлопчика! Тільки на хлопчика!» «То ви ще і захищаєте його?» Глузливо запитав згубник, а його очиська-прожектори оглядали клітки, де щулились зі страху бідолашні дешеві речі. «Люди зробили вас, а потім викинули геть і забули. Саме з їхньої вини ви опинились на пустищі». Ви дешеві й потворні, і ваші власники вважали, що ви нічого не варті. Тож радійте, спостерігаючи, як помирає людина, перш ніж я роздерзаю вас на шматки і з'їм. Та Джекові зненацька сяйнула думка. Він знав, що часу вже обмаль, проте це було єдине, що могло спрацювати. Послухайте. гукнув він до усіх речей в клітках не випускаючи з рук ніжку різдвяної свинки. — Я людина, і я піклуюсь про вас. Для мене ви не мотлох, і я знаю, як визволити вас звідси. Тільки-но він сказав це, як велетенський замок на клітці різдвяної свинки розлетівся в Усі речі в печері приголомшено зойкнули, коли на їхніх клітках теж почали один за одним ляскати і відмикатись замки. Дедалі більше і більше. Згубник розлючено і спантеличено верещав. І тільки Джек розумів, що сталося. Він подарував речам надію, яку не міг стримати жоден замок. І ось... Найсміливіші з них почали вибиратись із кліток, допомагаючи одна одній. «Для вас усіх є вихід! Обіцяю вам!» Вигукнув Джек до усіх речей, що й досі тремтячи, боялись покинути свої в'язниці. «Вам треба просто повірити в це!» «Назад!» – репетував згубник, розлючений таким видовищем. «Він креше! Назад! Назад!» «Я зжеру всіх, хто вибереться першим!» «Я не брешу!» – заперечив Джек. «Якщо кожен вірить і сподівається...» І тут сталося щось неймовірне, щось просто таки дивовижне. Таке могло статися лише в ніч чудес та віднайдених утрат. І лише тому, що Джек не втратив надії, бо поки є хоч краплинка надії, нічого не може бути втрачене. У темному дерев'яному небі над лігвом згубника, де досі не було жодного отвору, з'явилась тріщина. Страшний згубник поглянув угору, почувши, як розкололось небо, і люто заривів. Там з'явилася пробоїна, але не темна, як звичайний отвір. Довкола неї шугало іскристе сяйво, наче від якихось рухомих чарів. І Джек знав, що то за чари? Бо колись давно ще трирічним уявив собі, як ГС шугає всередині подобного отвору на магічному мотоциклі. «Це ваш шлях до країни живих!» – вигукнув він. «Не втрачайте надії!» Отвір усе ширшав і ширшав. Він був яскраво-золотистий, і раптом у ньому почались справжні чари. Замість однієї колони золотавого сяйва, що рятувало одну єдину річ, спустилась спіраль мерехтливого вируючого світла, що затягала в себе сотні і сотні приголомшених і захоплених речей. Вони вилітали із своїх брудних кліток, бляшані, картонні, дерев'яні, паперові і пластмасові, і радосміялись, коли їх підхоплював цей іскристий невхамовний циклон». Розглючений і приголомшений згубник не розумів, що тут діється, і кидався на всі боки, силкуючись упіймати речі. Та вони прослизали між його довжелезними залізними пальцями і підносились угору до великого нового отвору, пробитого в стелі їхньою надією. «Тепер вони оновляться!» Гукав Джек чудовиську, що марно намагалось хапати речі, які швидко злітали вгору. Там, на горі, вони пройдуть цикли переробки і заживуть новим життям. Ні. Верещав згубник, шаленіючи з люті. Вони не дістануться людям. Вони мої, мої, вони належать мені. Десь у горі. Над осяйним отвором, у якому зникали врятовані речі, залунав далекий бій годинника. У країні живих настала північ. Святвечір закінчувався. Якщо мені не дістануться вони, залунав розгніваний згубник, то моїм будеш ти. Він простяг свою клишню ручищу з довгими, наче сталеві балки пальцями, і джек, Почувши бій годинника, зрозумів, що надії вже замало. Єдиною втіхою на світі для нього залишилось те, що він і досі стискав у долоні ніжку свинки. Він заплющив очі, бо згубникові очиська-прожектори ставали дедалі більшими і яскравішими. Аж тут малий відчув, що він падає і падає і падає. Розділ 58. Знайдений. Зник сморід подиху з губника. Та Джек і далі падав із заплющеними очима, стискаючи рукою ніжку різдвяної свинки. Його лоскотали колючі гілки, що пахли ялинкою, а вони все падали й падали, аж поки Джек відчув під собою килим. Якийсь далекий голос кликав його на ім'я, голос, який він чудово знав. Надія пробурмотів він. Відчинились двері. Джек, запитав голос, а тоді Джеку: "Що це ти робиш під ялинкою? Ми тебе вже всюди шукали, перешукали". Джек розплющив очі. Він лежав, згорнувшись клубочком у дома під різдвяною ялинкою, серед подарунків, і над ним у темряві мерехтіли ялинкові вогники. Довкола були розсипані зелені голочки, а сам він був свого звичайного зросту. Светрик від плюшевого ведмедика роздерся і лежав біля нього мотком ниток для плетіння. Однією рукою він і далі тримав за ніжку різдвяну свинку, а поруч на килимі лежав поламаний ангел, торкаючись своєю неушкодженою рукою другої ніжки різдвяної свинки. «Брендане, я знайшла його!» Гукнула мама і стала на коліна, щоб подивитись на Джека крізь гілля. — То що це ти Джеку робиш тут, під ялинкою? — Я пішла до спальні, щоб поцілувати тебе, а ти пропав. — Я так перелякалась. Вона простягла руку, і Джек виліз із-під ялинки, тримаючи однією рукою РС, а другою поламаного ангела. Мама обняла його, і Джек пригорнувся до неї. Як чудово було знов опинитись вдома. «Мені так шкода ГС, прошепотіла мама. «Дідусь розповів мені, що сталося. Коли я не знайшла тебе в ліжку, то подумала, що ти нишком вибрався з хати, щоб її знайти, і я...» «Я справді вирушив шукати ГС, відповів Джек. «І мене мало не з'їв згубник, але я врятувався, сам не знаю як!» Аж тут... Джек побачив новенький блискучий велосипед з червоною стрічкою на ньому, притулений до стіни так, що його кермо торкалось гілля ялинки. Він визволився з маминих обіймів, щоб показати це їй. — Ось, Санта-Клаус обіцяв допомогти мені пізніше. Він визволив ангела. — Що? — розгубилась мама. Джек показав їй погризаного ангела із зігнутим крилом. Він застряг ззаду на ялинці між гілками, розумієш? А коли Санта-Клаус поставив тут мій новий велосипед, то навмисне хитнув ялинку і визволив ангела. Тепер ангел уже не був загублений і зумів витягти мене і різдвяну свинку назад, до країни живих. Джеку, що це ти вигадуєш?» Усміхнено і водночас стурбовано запитала мама. Тим часом до кімнати забіг Брендан, хапаючись за серце. «Дякувати Богу!» – зрадів він, побачивши Джека. «Бо ми вже думали, що ти десь загубився, друзяко!» «Так і було!» – підтвердив Джек. Аж тут, у слід за Бренданом, увійшла Голлі. Її очі досі були розпухлі від сліз, однак вона зітхнула з величезним полегшенням, побачивши біля різдвяної ялинки живого і здорового Джека. «Я побував в Україні загублених!» сказав їм усім Джек. «Ми вирушили туди разом з РС. Я знайшов там ГС, і вона щаслива. Я завжди знав, що їй до вподоби пляж, і я зустрів там багато різних речей. І ще там є різні міста, і мене мало не спіймав згубник. Але нас урятував поламаний ангел. Нам треба його берегти», – мовив малий, тицюючи мамі підніс понівеченого ангела. «Гаразд». Легенько усміхнулася мама, беручи ангела. Я бачу, що він став справжнім членом нашої родини. Хоча ми й раніше добре ставились до нього, поки він не потрапив у зуби песикові тобі. — Ти ж зможеш його трохи прооперувати, правда? — попросив Джек. — Так, як ти зробила з ГЕС, коли їй треба було пришити нові очі. — Звичайно, — відповіла мама, а тоді й і запитала, «А чому від тебе пахне димом? І піжама така брудна?» «Ой, дим був від вогнища згубника, а бруд – від синього кролика, коли він обіймав мене», – пояснив Джек. «У країні загублених важко залишатись чистим». «Ну, цього я не знаю, а от свинку неодмінно треба буде випрати». «Зачекай», – заперечив Джек, тулячи різдвяну свинку до грудей. Вона ще боїться води, бо не вміє плавати. Тому вона така зелена, адже мало не втонула в каналі. Спочатку я розповім їй, що таке пральна машина, бо інакше вона страшенно перелякається. Але спочатку я хочу покатати її на своєму новенькому велосипеді. Мені про це сказав Санта-Клаус. Тобі наснився дуже цікавий сон, зауважила мама. Тільки тобі ще не можна бачити цей велосипед. Різдво ще не настало. О, правду кажучи, Брендан глянув на годинник. Воно вже настало. Хвилину тому минула північ. Ой, я так хочу їсти, зізнався Джек. Я провів у країні загублених аж три ночі і нічого там не їв, бо тоді всі здогадалися б, що я живий. Але ви мені не вірите. Джек поглянув на маму і на Брендана. Вони усміхалися тими прикрими посмішками, як зазвичай усміхаються дорослі, коли вважають, ніби знають усе краще за вас. Хоч насправді ви там були і бачили все на власні очі. «Зробити тобі гарячого шоколаду?» – запропонувала й далі, всміхаючись, мама. Вона винесла з кімнати поламаного ангела. Брендан увімкнув електрокамін і пішов допомагати мамі на кухні залишивши Джека сам на сам з Голлі. — Я вірю, що ти побував в Україні загублених, — хрипко промовила Голлі. — Вірю, Джеку, і я рада, що ти бачив ГС і що вона щаслива. Пробач мені, пробач за те, що я викинула її з машини. — Ну, то нічого, — відповів Джек. — Вона тепер живе в гарненькому будиночку на пляжі. «Разом з ангелом з туалетного паперу. а в мене тепер є РС. ГС сказала, що це найкраща і найсміливіша свинка на світі, і це правда. А що ще сталося з тобою в країні загублених?» – спитала Голлі. Разом з Джеком вони вмостились біля каміна, і Малий розповів Голлі про все. І про Марнівку з шерифом Лорнетом, і про Ланчика з інгалятором, і про ж воно за пропалівку з адею і поемою, і про довгу подорож пустищем неоплакуваних із компасом та синім кроликом, і про дивні речі, які він зустрів у місті Туги, і про їхню втечу зліг васгубника. З — Я розумію, як шахливо я з тобою поводилась, Джеку, — мовила Голлі, коли він на хвильку замовк, щоб перевести подих. «І обіцяю, що більше ніколи тебе не ображатиму». «Я вірю тобі», – відповів Джек, пригадавши шефа кридника, про якого він не згадав у своїй розповіді. Ерес сиділа на Джекових колінах, теж гріючись біля каміна. «Тільки тобі, мабуть, уже не варто займатися гімнастикою. Я знаю, що тобі це вже не подобається, і ти хочеш займатися музикою». «Як?» «Звідки ти це знаєш?» – ошелешено спитала Голлі. «Я нікому про це не казала. У країні загублених можна багато про що дізнатись», – розважливо відповів Джек. «Я завжди думала, що хочу потрапити на Олімпіаду», – мовила Голлі, дивлячись на камін. «Та зараз я вже цього не хочу. Краще на вихідні зустрічатись з друзями, ніж постійно тренуватись, тренуватись і тренуватись». «Позбутися якоїсь амбіції – це навіть добре», – сказав Джек. «Там, унизу, я зустрів одну таку втрачену амбіцію. Вона була страшенно бридка, але я певен, що в тебе з'явиться нова, набагато краща. «Я хочу навчитись співати під гітару», – зізналась Голлі. «Тоді тобі пощастило», – обізвався Брендан, що саме повернувся до кімнати з двома великими кухлями гарячого шоколаду. «Ми з Джуді щойно вирішили, що кожен з вас може розпакувати перед сном по одному дарунку. Тобі, Голі, краще відкрити о той, великий, у золотому папері». Джек відв'язав червону стрічку зі свого новенького велосипеда і показав різдвяній свинці, який цей велосипед чудовий. А Голі зірвала обгортку зі свого найбільшого дарунка – блискучої чорної гітари. Поки Голі вчилась брати свої перші акорди, а Брендан допомагав Джекові відрегулювати сидіння велосипеда, увійшла мама з поламаним ангелом. Вона перев'язала пошкоджену частину ангелячого личка смужкою Марлі, випрямила його крила і забинтувала куксу. Тоді Брендан, найвищий серед них усіх, узяв ангела і знову прилаштував його на вершечку ялинки. Звідки той... Так гордо їм усміхався, немов би завжди був у марлі і бинтах. «Він мені подобається», – сказала мама. «Такий лагідний, а вже ж? Ну, а тепер, діти, якщо ви вже допили шоколад, вам пора лягати спати, бо за кілька годин нам уже треба буде вставати». Отож, Джек і Голлі піднялись сходами і по-дружньому сказали одне одному «на добраніч». Голлі пішла до своєї кімнати, а мама зайшла до Джекової спальні, щоб поцілувати його перед сном. Речі в кімнаті більше не розмовляли і не ворушились, і в жодної з них не було очей, крім тих, що мали їх завжди. Джек накрився теплою ковтрою, а мама поцілувала спочатку його, а тоді ріствяну свинку. Потім вона вимкнула світло і зачинила за собою двері. Джек лежав, згорнувшись клубочком у ліжку і вдихав запах Ерес, суміш каналу, диму і ледь відчутного аромату маминих парфумів. Так, невдовзі їй доведеться побувати в пральній машині, але Джек знав, що, врешті-решт, вона завжди пахнутиме домом і затишною схованкою під Джековою ковдрою. На добраніч, Ерес, прошепотів Джек. Щасливого Різдва. Зморений після усіх своїх пригод, він майже одразу заснув. Святвечір уже минув, скінчилась ніч чудес і віднайдених утрат, але дві маленькі ніжки лагідно пригортали сонного хлопчика в темряві. «На добраніч, джечку!» – прошепотіла маленька свинка, чиї щасливі сльози стікали на подушку. «І тобі теж щасливого різдва!» Кінець. Дякую, що прослухали до кінця. Сподіваюся, вам сподобалось. Як ваша ласка, напишіть коментар, підпишіться, поставте лайк та поширте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Якщо ви хочете до них долучитись, внизу є посилання. Далі будуть інші книжки. Почуємось!